Слав, прошу тебе, як друга прошу, не лізь у цю справу. Я вже й сам не радий, що вплутався усе це, але я у ну, найгіршому випадку я хоч втекти можу. А от куди ти подінешся, коли справа не в той бік закрутиться, нікуди не подінешся. Я відчуваю, що за цим стоїть щось велике. Велике і зле. Та ти стаєш містиком. Стаю. Ще трохи, і я стану психом, якщо, звичайно, доживу до цього щасливого моменту. Безручко довго мовчав, роздивлявся долоні, супився. Здавалося, я навіть чув, як тріщать його принципи. Славко відверто ламав себе. Він знав, що просто зобов'язаний втрутитися в цю справу, і водночас прекрасно розумів, що заради мене робити цього йому аж ніяк не можна. Нарешті, все ще не підводячи погляду, він тихо промовив, «Ти не гірша за мене. Знаєш, що я можу?» «Ні, я мушу, повинен, зобов'язаний завести кримінальну справу. Але... але не можу. Не можу передусім через тебе, але також і через нашу систему». Система, чорти б її вхопили. Ніхто не бажає гребтися в тому, що можна просто прикрити. Та я маю право знати все.